Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Iisrael tähistab eeloleval reedel 19. mail Jeruusalema päeva. Sellega tähistatakse Jerusalema taas ühendamist ja Iisraeli riigi kontrolli alla võtmist 1967. aastal. Rahvusvaheliselt peetakse seda 7. juunil, kui kuuepäeva sõja kolmandal päeval Iisrael vabastas oma Põlise Pealinna Jordaania ebaseadusliku okupatsiooni alt ja ühendas selle taas ühtseks linnaks. Iisrael peab seda sarnaselt kõigi oma tähtpäevadega juudi kalendri järgi, mistõttu selleks tänavu on 19. mai. Oluliseks osaks tähtpäeva tähistamisel on ronkeik, mida nad ise nimetavad Jerusalema lippumarsiks. Protsessioon saab alguses Sahar pargist, kus liigutakse vanalinna müürini Ma lähedal. Seal ronkeik hargneb kaheks. Osa siseneb vanalinna maskuse värava, osa jahva värava kaudu. Kokku saadakse taas nutumüüri väljakul, kuhu kõik osavõtjad saabuvad oma lippude, loosungite, õhupallide ja muu atribuutikaga, et pidada seal pidulik tähtpäeva koosolek. Möödunud aegadel on rahutustetõttu sageli, protsessiooni, marsruuti muudetud selliselt, et see ei läbiks vanalinna linna muslimi kvartalit. Korraldad loodavad, et tänavu läheb kõik plaani päraselt, kuna peavad muudatusi põhjendamatuks järeleandmiseks andmiseks vaenlastele. Tegemist on avaliku deklaratsiooniga, et Jerusalem on ühtne ja terviklik, Iisraeli jagamatu pealinn. Raablaste linnaosade vältimine saadaks välja vastupidise sõnumi. Põlise pealinna taas ühendamine 19 aastat pärast iseseisvumist oli Iisraeli riigi taastamise järgselt kahtlemata kõige olulisemaks sündmuseks. See oli ainsaks vihjeks, mille Jeesus andis tulevasi sündmusi ette kuulutades detailselt. Luukavangõlliumi 21. peatüki 24. salmis on Jeesuse sitaat. Suur kitsikus tuleb selle rahva peale ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka ja Jerusalem jääb paganate tallata, kuni paganatajad saavad täis. Jeesus ütles sellega, et Jerusalem läheb tagasi juudi rahvale. Iisrael saavutas Jerusalema kuuepäeva sõjas ootamatult. Sõja olid ümberkaudsed Araabia riigid, kes lootsid Iisraeli hävitada. Iisrael lootis ennast viimase võimaluseni kaitsta, kuid neil puudus usk mingitki edu saavutada. Valmistati haudu, kuhu ma langenud mata, mitte ei kuidas toimida oma põliste maadega, kui need tagasi saadakse. Lisaks Jerusalemale saavutas Iisral selle sõja tagajärjel ka Juuda ja samaaria. Kui armeejuhid teatasid raadioside kaudu, et templemegi kuulub taas Iisralile, kohkusid poliitilised juhid olid hirmul, et satuvad kogu maailma hukka mõistu ja võib võibolla ka füüsiliste rünnakute alla. Iisrali lipp, mis oli islamiusu pühakoja kultse kaljukupli peale heisatud, kästi kohe maha võtta. Kinnitati, et islemijusu pühakojad jäävad templimäele. Suure ja ootamatu võidu järel kuuepäeva sõjas sõlmis Iisraeli valitsus uskumatud halva lepingu islamiusu kogukonnaga. Lepiti kokku, et kuigi templime jääb Iisraeli riigi koosseisu, hakkab seda haldama islamiusu vaimulik valitsus, kelle patrooniks on Jordania kuningas. Selle tagajäreks on olukord, kus Iisraeli politsei peab seal korda, kuid juudid ja kristlased saavad seda külastada vaid paari tunni jooksul päevas. Nad ei tohi sinna kaasa võtta midagi, mis võiks muslimid ärritada ja ei tohi seal palvetada, ka mitte vaikselt. Selle korraga ei ole juudid siiani leppinud ja see põhjustab jätkuvalt pingeid ja lahkelisid. Templimägi ei olnud muidugi ainus paik, mille Iisrael oma kontrolli alla sai. Jerusalemas on palju piirkondi, mis ühendati terviklikuks linnavalitsuse haldusalasse. Vaatamata sellele ei ole linn tänagi veel ühtne, vaid araablased elavad oma linnaosades ja juudid oma osades. Nii erinevaid kultuuri on keeruline integreerida. Deklareeritakse, et linn on ühtne, kuid praktikas on see protsess, mis võtab aega. Nagu mitmeski muus osas otsustas Iisal ka pealinnaks valida Jerusalemma mis seda on ajalooliselt olnud alates kuningas Taaveti ajast, kuni aastani 70, kui Rooma riik selle juutside ülestõusu maha surumisel hävitas. Iisrael rajas oma pealinna otse otsekohe pärast iseeisvusseja lõppu 1950. aastal. Pärast Jerusalema ühendamist deklareeris parlament, et see jääb püsivalt jagamatuks pealinnaks. See tähendab, et vaatamata araablaste nõuetele teha oma riik ja saada osa Jerusalemas selle osaks, Ei anna Iisrael selles osas kindlasti järele. Jerusalem on ka Iisraeli suurimaks linnaks. Seal elab ligi miljon inimest, mis on ligi 10% kogu riigi elanikkonnast. Jerusalemast peetakse kõige täpsemalt kinni ka juudiusu kommetest, millest kõige nähtavamaks on sabati ja muude usupühade piirangud. Jerusalem on kristliku turismi või palverännakute kõige olulisemaks sihtkohaks. See tõttu on turism seal ka oluliseks majandusharuks. Mõjutuse ja muud teenindusfääri osas ületab nõudlus kõvasti pakkumist, mis tõttu hinnad on pidevas trendis. Vaatamata probleemidele on pühamaa taastamine juudirahvale pöördumatuks protsessiks. Seda on kõik profetid ette kuulutanud. Kuna tegemist ei ole lihtsalt rahvusliku ärkamisega, vaid vaimuliku arenguga on kõik taevaluse kurjuse jõud selle täitumise vastu. See sarnadeb moosese ajale, mil Jumal oli otsustanud moodustada Aabrahami järglastest iseseisva riigi kaananimaal, mil kurjusi jõud otsustasid kõik poistlapsed tappa, et nurjata Jumala plaani. Ka Petlemas tapeti kõik piirkonna poistlapsed, et tappa Jeesust, et ta ei saaks inimkonda lunastada. Iseseisva Iisa ja riigi taassünd on kinnituseks, et inimesed ei suuda Jumala plaane nurjata. Sarnaselt oli ka Jerusalemma taas ühendamisega – See on ajamärgiks, et teatud ajastu hakkab lõpule jõudma ja järgmine on algamas. See on kõige olulisemaks põhjuseks juutidele, et tähistada seda tähtpäeva väärikalt. Samuti hoiavad kristlased, kes tunnevad piisavalt piiblit, tähistada Jerusalemma päeva kui ühte verstaposti jumala plaanide täitumise eel. Möödunud nädalal tabas oli viis päeva kestnud raketirünnak rünna kaasast. Rünnak sai alguse teisipäeval, kui üks araablasest terrorist oli ennast Iisraeli vanglas surnuks häljutanud. Selle teate peale ründas organisatsioon Palestiinan Islamic Jihad, kelle hulka kuulus ka vanglas surnud terrorist, rakettidega kaasast Iisraeli. Iisrael vastas rünnakutele tavapäraselt õhuleökkidega kaasas asuvate seadmete pihta, mis oli rünnaku põhjustanud. Iisraeli vastu vasturünnakute peale tuli kaasast lisarakette, millele Iisrael omakorda vastas. Iisra nimetas vastase võitluse operatsiooniks Shield and Arrow, mis tähendab kilp ja nool. Raketirünnakud tavapärase elu katkemise kaasa lähiümbruses. Mitmed koolide asutused suleti, osa eladnikkonnast evakueeriti, kes kohale jäid, pidid sageli variantitesse jooksma. Vaherahu sõlmiti laupäeva õhtul kell kümme. Selle vahendaks olid Egiptus ja Katar, keda nii Israeli kui ka USA valitus selles tänas. Vaherahu järgselt tulistati siiski veel kaasast mõned raketid, kuid seejärel peatus vastas seis. Siiani on habras rahu kestnud. Rakettirünnakudes hukkus Iisraeli pool kaks inimest. 80-aastane taam, Iisraeli kodanik Rehovotis ja 35-aastane mees, palestiina-araablane, kaasa elanik, kes töötas Iisraelis. Vähemalt 69 Iisraeli kodaniku sai haavata. Kokku tulistas rühmitus Palestiinalist laamigtsihaat kaasast 1469 raketti ja mürsku, millest enamus maandus ühermaale. 439 raketti võeti raketikilbi Iron Dome abil maha. 291 raketti ei jõudnud Iisraelini. Neist 39 maandus merre. Kahel korral sekkus edukalt ka Iisraeli pika- ja keskmaa raketitõrje süsteem David Sling. Seda süsteemi kasutati esmakordselt Kaasa rünnakute vastu. Iisraelil õnnestus vasturünnakutes kärpida terroristide relvastust, relvade tootmist ja võimekust sõdida. Iisrael tabas ja hävitas 371 terroristide sihtmärki. Kaasas hukkus 33 inimest, kelle hulgas oli vähemalt 6 organisatsiooni Palestiinan Islamik sihaad juhtivat liiget. Hukkunute hulk oli suhteliselt väike, kuna Iisrael hoiatas enne iga rünnakud sihtmärgi lähedal viibivaid elanikke, et nad lahkuks piirkonnast. Enamasti seda ka tehti. Eelmine paaripäevane konflikt ja kaasa terroristide vahel toimus möödunud suvel. Iisrael on iga vastasseisu ajal hävitanud suures koguses terroristide valdus olevaid relvastust ja lõhkeainet. Iga mõne kuuga on neil õnnestunud oma varusid taas uuendada. Üha korduvate rünnakute taustal on vihkamise ideoloogia, mida levitavad terrorirühmituste ideoloogilised juhid. Rünnakuid mahitavad ja rahastavad nii riigid kui ka eraisikud, kelle eesmärkiks on Iisraeli täielik hävitamine. Tohutuid ressursse nõudma sõjaväärusse pidevool kaasasse on kallis, selle suurimaks rahastajaks on Iraan. Iisraeli vasturünnakud, vahendase relvavarude ja tehaste pihta on ajutiseks lahenduseks, kuid ei lahenda probleemi milleks on kaasat juhtivate rühmituste soov Iisrael hävitada. Lõpliku lahendusele selle probleemi vastu ei ole keegi välja pakkunud. Ajutiste lahenduste olka kuuluvad üha täjustuvad õhuhäire- ja rakettitorjasüsteemid ning iga hoone juures ja ka avaliku soomis asuvad variantid. Kaitserajatisi on Iisraelile kinkinud ka kristlased üle maailma. Ka Eesti kristlaskond on annud selleks oma panuse. Iisraeli minutid Te kuulsid saadet Iisraeli minutid. Mina olen juht Peeter Võsu.